Vəy, 15-ci fəsil Mən göydə başqa bir böyük və heyrətlə əlamət Yetdi bəlanı gətirən yetdi mələk gördüm Bunlar son bəlalardı Çünki Allahın hiddəti bunlarla tamamlanırdı Sanki odla qarışıb şüşədən olan bir dəniz gördüm Vəhşi heyvana, onun surətinə və adına aid saya qalib gələnlər, əllərində Allahın verdiyi çənglərlə şüşə dənizin üstündə durub. Onlar Allahın qulu Musanın nəğməsini və quzunun nəğməsini oxuyaraq deyir, Ey küllik, yar Rəbb Allah! Sənin işlərin böyük və heyrətlidir. Ey millətlərin padişahı, Sənin yolların ədalətli və həqiqidir. Yarət, kimsəndən qorxmaz, kimsənin adını izlətləndirməz, çünki yalnız Sən müqəddətsən. Bütün millətlər gəlib Sənin önündə səhvçə edəcək, çünki Sənin ədalətli böcümlərin aşkar oldu. Ondan sonra gördüm ki, göydəki məbəd, yəni şahadat çadırı açıldı və yeddi bəlanı gətirən yeddi mələk məbətdən çıxdı. Onlar təmiz və parlaq çətan paltar geyinmiş, sinələrinə qızıl qurşaqlar bağlamışdı. Onda dörd canlı məxluqdan biri, yetdi mələyə əbədi var olan Allahın hitləti ilə dolu, yetdi qızıl nimçə çəvirdi. Məbəd Allahın izzət və qüdrətinə görə tüslü ilə doldu. Beləcə yetdi mələyin gətirdiyi yetdi bəla tamam olana qədər, heç kəs məbədə girə bilmədi.